41. A lények küzdelme kezdett a végéhez közeledni, mert a teremtő nem bírt el a sokkarú lényjel. Az egyre közelebb húzta a hatalmas testű idegent a szájszervéhez. Elizabeth időközben felvette a szkafander sisakját, és magához vette a hordozótáskát annak tartalmával együtt, kinyitotta a szabadba vezető zsilipajtót és kigurult rajta a bolygó talajára. A poliplény ez idő alatt teljesen kifárasztotta a teremtőt. Karjaival az iháló humanoid tehetetlen testét egyre jobban befonta, majd apró nyúlványok ragadták meg a fáradtságtól hörgő lény fejét és irányba állította. A teremtő utolsó erejével megpróbálta elfordítani falfehér arcát, de a csápok olyan erővel tartották, hogy már képtelen volt moccanni. A poliplény ekkor kitátotta pofáját, és egy hatalmas, nyelvszerű nyúlvány vágódott ki rajta, egyenesen a teremtő szájába. Az hörögve elterült, és a hatalmas poliplény valósággal rátapadta testére, a padlóhoz szögezve azt, majd pumpáló mozdulatokkal a humanoid gyomrába pumpálta az ivadékait. – Édes jó Istenem! – siránkozott Elizabeth a talajon fekve. Felette felhők húztak el. Istenem! Nyögte sokkos állapotban. Bocsánat! Bocsáss meg, Charlie! Nem bírom tovább! Nem bírom tovább! Nem bírom már! Siránkozott egyedüli túlélőként a semmi közepén egy idegen gyilkos világban. Elizabeth, hall engem? A nő nem válaszolt, csak zihával élegzett. doktornő, ugye hall engem? Igen, nyögte ki nagy nehezen a nő. Igen, hallom, David? Attól féltem, meghalt. Maga nem is tudja, mi a félelem, suttogta félájultan a nő a rádióba. Volt közöttünk egy kis konfliktus, de most a segítségét kell kérnem. Ugyan miért segítenék magának? Azért, mert nélkülem örökre itt fog maradni, válaszolta az android leszakított feje. Mind a ketten örökre itt maradunk, adta meg magát Elizabeth. Nem ez az egyetlen hajó, még rengeteg van. Elizabeth kinyitotta a szemét, mert megérintette az új reményszele. Értek hozzájuk, folytatta David. A nő lassan felült és körbenézett. Meglátta a felborult robogót, amit a vihar sodort magával, amikor Charlie megpróbálta megmenteni az életét. Só doktor. A nő nem válaszol Davidnek. Már a robogón ült, és tudta, hogy mit kell tennie. Visszaindult a lezuhant űrhajóhoz, mert ott fekszik David a sötétben valahol, és ott van elegendő oxigén is.